یا یو خبره دا شي شروع کی په مېنس کې او جملارای شي او آیا تر شي چې هغه د مخک کلام سره تعلق نشته درو تر سره تعلق نشته نو دي کې انسان شک کوي چې را د دا چا خبرې چې دا وې د نه خبرې چا لا کوم د کم ندي بیان کوي یا ودا الله خبره یابې قنصر چې دا نبي خې تحقیق دی کوم خبره وي نو شک کړه وګرځي نو داغه جمله چیک لرای شي چې دا نه د نبی او نه دا خبره وي نو داغه ته ادخلي الهي وي لکه سورته ان کبوت چې الله دا ذکر کوي چلمحي پاړه دا 16 پاړسم دغه واقعات ابراهيم عليه السلام شروع دا آد نمبر 16 وای ابراهیم اذ قال لقومه ای ابراهیم علیہ السلام کله چې وی خپل قوم ته وویل الله عبادت وکړئ د الله الله نه دا د ابراهیم علیہ السلام خبره شوړه دا ورپسې یاد چنده شاندار انما تعبدون من دون الله یقینا نه باد کوی تاسو به او ساناً دا درگاون و تخلقون عبقاجول دروغ ان الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهَ ابراهيم عليه الصلاح بالقوم توي تاسو دا درگاون و عبادت کووي نو دي ورپسي عياد كي اُس كد خال الهي ده وَإِن تُكَذِبُوا فَقَدْ كَذَبَا أُمَمُ مِن قَبْلِكُمَ كَ دروغ تاسو فتا اي سرا نسبت دروغ و کرو و قومونو پا خواست تاسونام وما على الرسول الا البلاغ المبين ضايد خالي لايبي نشي پر رسول باني مگر رسول كرام وصلن شك گرج گچدا خبر ابراهيم او قد قومي ورت کي وما على الرسول الا المبين ضايد خالي لايبي دار دا الله خبرها نشي پر رسول مگر رسول كرام نو پدي کي با شک نگه بیا دا خبر اد چاوا نکیم یې چې دا دې خبره راشي چې بس کله کله یې دا ادخال الهی دی یعنی دا الله خبره راشي چې نبی او د قوم خبره شروع ده نن یې خبره داسي کاټ شو دا د الله خبره ده کله کله قرآنی کریم دا و ثابت یې مثالونو باندې یعنې مثالونه د وضاحت د پاره راوړي مثال د وضاحت د پاره ذکر کیږي او قران کې څلور سلوور سلوې مثالونه دي ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي شیخ القران نوور الله مرقده الارفان کې ذکر دي سلوور سلوې مثالونه قران کې ذکر دي اغه مثالونه پیدا صدا نو پیدا دا دي سورۃ اللاح ذکر کې سورېیان کوم چې 84 نمبر 43 درس الی ختم وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ مېثالې موږ ذکر کړه خدای له مثال, خدا مِثَال په اړه دا مثال نوې بیانونه دې نه خلقته خلکو ته خَلْقُ بیانو وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ نوېږي په دې مثال مگر عالمان مثال وضاحت چیکولې شي نو دا الهي قرآن او چې دې مثال وضاحت نشي کولې او مثال د خپل زماني سره نشي لګولې نو دا عالم نه دی زکارا کوئی الممثل بلا مثال قال بلا لجام او ناقه بلا زمان ممثل بغیر د مثال نه دا چې دی له کا اسبي واغو یا اوخه بې موهارا څنګه چې اوخه موهار نه نه راټینګيږي نه اګه چې واګي نه اغه ستاسو ګوتو ناراضي دا جان یو مسال له هغه چې مثال هغه بیان نکي نهه څنګهږي نو ذهن کې نه کینی دی و مثال دا قران بياني او سلور سرويس مثالونه به بیان او ا موږ به زه وضاحت کوو مثال باندې باکه فقير نه چې دا مثال استد پاره ویلي چې مثال بیان شي نو سره به پوي شي چې مثال نه بیان شي نو سره به نه پويږي نو مثال باندې زه کې وضاحت منګه کوو او قران دا څلور سلويغ ځای ذکر کوي مثالونه او دا چې کله ذکر شي دا خو ما یو پیدا ذکر کړه سورته ابراهيم کې ندي پیدا ذکر کیږي نور سورته نو کې ذکر کیږي چې خلق ته په پانو ورګه او قران کې چې کوم واقعې ذکر کیږي نو دې کې څه حکمتونه دي پیدي دي قزي دان بیاو قزي دا عباد الصالحين يا نور نو په دې کې څه پیدي دي یو پیدای دادا چه دادو مسئله توحید ده یو نقلی دلیل ده دانبیا و واقعات دوی ما پایدای دادا چه داد دشمن لجواب ده پا سختی بانده لکه موسیٰ علیہ السلام پا سختی جوابونه که یا په نرمی بانده لکه نوح علیہ السلام بلا پیدای دادا کям بیاه همیشه د فار خلق ځان نه دفاع کړي دا بل به دای دا کям بیاه همیشه د فار خلق ګمراهان ویلي بیا به وقفه صفه یاله یا نه یاد ارګ جن خو وی په باندې مثلا نه دا پریشي او نه خپل مشن روستو کړي دي بل به دای دا چې د بیاو ان دا د ملګرتیا آممیشه د پار غریبانانو کړې دا. بله پ دا ده چې د امبی سره دشمن آممیشه د پاره مالدارو کړی ده آممیشه پهبر صبر میلا شو دی په تلیبو باې صبر کې دی بل پیدا چې کافر همیشه د پاره د انبیایو د بیان نه تقییدې دي بل پیدا چې انبیای همیشه د پاره په مسله باندې اجرت نه دی غستې نور پدیم غنی دي و قران, قران دا ذکر کئدا فواید بل استناد قران امور مسلیحه امور مسلیحه جزا پاغه باندې د پکېږي اودا امور قران د صورت په میل کې کله کله راوړي کله په اول کې دا د دې د 파را چې په دا امتحان راغلې وي با د ردي ورته ویلې شي وي دي تکلیفونه پیراغلې خود ځان کلک لري د دې دری اصول قران ذکر کئ د دې امور مسلمه او امتحانونو یو دای چې احسان د بنديگانو سره که په خلکو سره هکې دویم د اجه د الله د کتاب تابعدار به نموز پابند دي دا درېن د شېر کراتبکه هميشه د پاره چکه لا د تسلا تانښه نموز کا دي ته عمره مسلي حوي لکه صورت یو نسه 8 نمبر 87 یو له سمجه پاره دا اس تلا غني زلاند لاندې ما چ بیا ترجمه کی تاسو څه مشکلات نه دي دا کله کله دا ویم چې دا امور مسلمه دي ما څنګه چې تاریاں چې دا امور مسلمه ستولې نو چې زه یاد کلل نو تاسو په پاتې کې چې را دا خو دې نه بده تکلیف مې لاو شوو هم سره مناظره کړی دا تکلیفونه ورته راغلی هم چې اموری راغلي نو امور دا د پاره چې ځلې پیروږی أغلي پاره هم شي سوره دیون وا وهنا الى موسى و هيو كرمنگه موسى عليه السلام واخیر ور داغتا انت بو وال قومکما دا چی تیار کئ قوم بل لرا بی مصر بو یوتا په مصر کی کور ناو جالو بو یوتا قوم قبلا وګر وګر دوی خپل په د قبلی یعنی عبادت پکې کا وا څنګه چی قبله کی موج دا انی بات کو د امتحان ورکې چې امتحان درته انتیارونه ډیر شو نو دا شانانی بات زور ووررکه قی مو سوالات او درس موځو کوي نبی بیا للی سلاو سلام باندې چې په تلیبونه ډیر شوي تیراونه وړی رال نبیلی سلام به موږ زور ورکه نبللوونه ل زور ورکه دی پاه چې ړه موت شي اوس نه چې د ممسال نه او تختم استقامت پ ننسب کي دا د کلذکر کله دا او دا ز دکه جمهوري مسلحات دیته وي تکلی پره کوي په دای باندې او هغه تعالی موکه موکه چې ته مونږه یا صدقه ورکا یا انفاق وکه نو بیا ورپښی نه ثاو پی جنا نثا داند قران یو دا په لغت کې لری کوله دوی او په اصطلاح کې دایو حتاده يو ثابت حکم نی او هغه وکړتای الله <سؤال> نو فقې دا دلیل <سؤال> لري دا خطاب ثابت حکم دی او الله مو چتای او بل حکم را لېږي دا په زیبان نی نو دا شړای نثقدا او بیا تقریبا پدې کې اولس مسلې وی او هغه دا ایلم سره تعلق ساتي ان شاء الله في هذه الصورة بقرقية غاية ترسيطة الوالتها ببعا تبصيروكو وكو وقت نو نو بلا مقبو اللح شرطة بياه كرالا هو بيوايو بلا قرآن دا استلعانا الفاظ دي اشباه و النظائر اشباه و النظائرم في جندل فكار دي يعني يو لفظ دي وقت غانو زائنو كراغله دي نو از دنا چې تد آغا یو لفظ با ارزه که ماغا مانو کی ننا جدا جدا مانو دا جدا جدا مانو با چه دا غی لکه هدایت ته نو هدایت قرآن کی گنڈ زیکر آغلے ده خواستنش ارزه که تد آغا هدایت آغا یو مانو کی هدایت دا سلور و جبان قرآن کی استعمالی کی کل هدایت عام وی لکه سورتی تو آهار آوار وی عام هدایتو سوره تطهاش پارازنهی پارا آت نمبر 50 51 بابا نمبر 50 51 تعالی ربنا الذی عطا کل شیء خلقه او وی موسی علی السلام راځم غازه ته څور کړې نه هېږي دا جوړک دا غه ثم هدا به ورته خدري دا طریقه د خراسکا کو هدا ته اما دګټی ته تعلیم څور کړې چې څنګه پیدا شي وي د مور سینې ته ورلانه شي دا تعلیم څور کړې نه غواله چته ور نه راګي یا ویله ما خپل مور له پزان چرګی ته چا دا تعلیم ورکرې چرګو کور کې او شل شل لگي ورته کیده هغه بچی کی نو هغه اری او چرګه خپل بچی پکې بچو کی دا تاري ماګه ته چا ورکرې نه او چرګو ټيابم د خپل مور چلچا قاوري او پیډيني به چې دا زمامور ماتو ویلي دا تاري ماګه ته چا ورکرې یا چنچنې ته چرتهونی دا تعلیم چا ورکړې تعلیم چا ورکړې چې ته بسلو وبا سي مې ته تعلیم چا چې ته لامبو کې پروااني دا آره دي چې الله ورکړي ته جا دا ارزه ته وګوري ارزي ته جالې چې ارزي دي کاغذ کچکل دا کاغذ ټوټي دا کاغذ باز کې دا ندعاغه جالي نه باداغه بچی پالسې او تورانه کوا په لې جاله دا واره چې د چینو ځان کته ځلې دی ډېر وی او جاله جوړې یو د جاله جوړېږي هېکه واجبونه ته کې سولہ دا کیږي بیا په کې د افخکته او هېکې ني هېکه انده چې دا انجینریا کې ته چا کوته لري دا کول کولای شي کلا پاغو باندې راځي نو دې ته دا تعلیم ښه ورکوې چې ته بیا یو ټکی راټولې او د کې پهون په پهون به او ځاله جوړه هغه خبر زه ته او دا تعلیم الله ورکوې دې ته هدايات او اموې چا ته یو ہدایت خاصه دے دویم نمبر ہدایت خاصتا چار چاہ سراغ پل خپل ہدایت خاص خاص و خلقو لے ور کرے دے لیکن سورت ایم بی آ پارا آد نمبر تیتر سورت ای انبیاء اواللہ سمسی پارا آت نمبر تری ایستر دری اوی آیم خاصا وَجَالْنَا هُمَا اِمَّتَنْ يَهْدُونَ بِعَمْرِنَا در ظُلِمِ اُدْوِ لَرَمَ شَرَانَ چِ بَيَانْ بَيْكَوْ زَمَنْگَا پَهُ کَمْبَانِنِي وَعَوْخَيْنَا إِلِيهِمْ واهی می کړو اځوی داد کولودنی کو یحدونا بی امرنا وجالناهم ایم مت یحدونا بی امرنا مشرحان میو کړ او زمن په حکم می بیان کو هدایت به کو دا بیان طریقه ورته چاخود لیوان دا خاص هدایت دی جل او ته خود لیوا چتا بیان به کوي خلکو ته د خیرات د اقام صلات او د اداي زکات دا دا ساه هدایت چ الله انبیانو ور کړو دایره دین له دین هدايت توفيقه هدايت توفيق لري قران کې استعماليږي هدايت توفيقه لکه سورته انكبوت یا 20 م چې پاړه آیات د سورته انكبوت والذین جاهدوا فیها آکه سانځی کوشش کی زنم په لار کې لانا دیان نام سفولانا غا مګه توفیق ورکو دی لاره خپلو لارو طاقت ورکاو دی لاره خپلو لارو سوجی دمن په لار کې کوشش کی الله عزوجله توفیق ورکم چې تا کوششو په کو پیګړمای کې را نیو قران ته کې ناشته الله توفیق د لادرګه د دومره غا نه ګوس دغه هینتي ناشته وکړه دې کې هینتي پروا نه ني کړه کېږي نه دا توفيق الله درک تا کوشش وکړه او کو ځان دیو کړه الله درته توفيق درک ک کچري ځان نکړې نو توفيق الله نظر کوي اسانول داوس دا لا کار دی الله به توفيق درکې استاد زین کې استلاګانې د قران کې خو دی وان ان الله علم المرسلين يقينن الله ذني قانصرني تا کوشش کړې لري الله دلته توفیق درکې کوشش نکې توفیق به د صدر کې توفیق الله نه درکې سلورم هدايات اصول الی الجنه چې جننته کله اوره زی دي نو دا هدايات دی لکه سوره تی আরাف اته ما چې پارا درې سل وخت میا نمبر 43 سوره تی আরাف آج نمبر تری عالیس دری سلوی بابا نستر کی بیان سیوسترشی برنشکی مرنشکی مرنشکی ونزانا ما بی صدورہم من غلینا تجری منتا دیم و لنهار او باباسو آغا چی سنو تدوی کتی دا کوٹ گیره نیو بلتا دنیا کی قبضو نو کینیوی الله لري اللہ لیری چی تجری منتا دیم لقد قالوا الحمد لله الذين هدانا لها ذا وعندما لا يقدس تأتي الله هدانا لها ذا رأي وصلوا دي جنة وصلو دي جنة رأي وصلوا فهذا هو معنى الوصول للجنة رسول جنة وما كنا لنا تديا او نومنجا لارممو جنة رباني لو لان هدان الله ګیچری نویرا رسول یې موږ لار الله دې جنات تمه ګال الله را رسولو هدات په معنا د وسولېل جنات دا څلور وږي دې هدات او هدات په پاتل نس مانو باندې قران کې استعمالېږي تلسمانی دی صرف یا د انسان سره کوي کوای تفصیلا نو بیان کچ بیانې کړه او کوای نه ترجمه بیان کړه بیا ترجمه کې بیان کړه څنګه مو خو اصول خدمتوي غوصه بیانینګ یا کوایچ اصول خدمتاو دا وی ترجمه کې بیان کو ترجمه کې کنه ها ها پاتل اسماني ځان سره بس دا نوټ کایز آلته وی وای ان شاء الله هدین یا هدل للمتقین کې او بیا قران یو لفظ راشي نو دا مانو باندې استعمالیږي نو کدا هدايات یا نور الفاظو شهادت جو نو دا قران کې پاتو مانو استعمالیږي او دا ممین شالله خپل خپل دې باندې داغي ماناکو کله کله یو قید قرآن کې شي یو لافظ بمکرری کله به با اثبات دې فیلو او کله به نفی دې کې چې اثبات دې یو فعل دې یو کار یا نفی دې یو کار نداغي یو مان نه نه لبل کې دوه مانی بیالي و ماره متا اذر متا سورۃ الله ذکر کوي دبلتا رامي په ماناده ویشته ده خو یو دکی الله وي و ما را میته اتا ویشته نه کی دي ولکن الله حرامه الله ویشته کلی, کلی دي نو دا یو مانا کله جواب پټ دي کړکی یا با جواب خار دي کړکی لکه سوره نور کې راځي شله ما یاد کي ولاولا فضل الله عليكم ورحمه کانمه فضل الله عطا سو رحمت ندي جواب اوس پټ دي جوابي لا عذبكم عذاب درکړي و الله در باندې فضل او عذابي الله درنه کو داسي بنور الفاض راځي قران نوځبړاږي Juda Juda مانکو ما شي غان قرآن نه یا نور په صحابه رد کړي یا ځونه ماننه پیژنې نه رو اصول د قرآن ویلني اشباو نه ظاهر باندې پوری دي نه د پارهل می بلاغت ضروری نه چتاري کلو پیژن دې می بلاغت دی ویلې خدایانګه اصول کې دا غي نشاندې وکړو مبيہ مشکل نه داو پیژن دی شو کله قرآن یو بل بنا حسب کړي د تفسیر طریقا دا طولیت از دکلنی او تاو پی جنډری اصوله وړې اصول کې قران اکثر دینو ویلې چې قران ته کې واو لري دا واو لري موږ به ان شاء الله د پنځو ورځو کې یوځل په اصول کې قران ختم شو اوس به د اصول او خلاصا موږ وایو بیا به سورته فاتحه چې موږ قران ختم کو ان شاء الله فاتحه په داسې انداز کې زو وېما چې ان شاء الله اکثر سورته نو به کې واو لري دا كذكر بكينيشي نو اغا نشاندهي بوشي مقاطب ببعان شي او بياه بلبزي ترجمه او داغي طرح مشكلات آخر چې کله ختم كنصو زل ختم شو بريزه لشو سالورم زل بانده لبزي ترجمه مشكلات پينزه من زل بانده بياه خلاصه دا قران دا پينزه زل به اي انشاء الله وزر بي وصول و خلاصه دوه ما یو باكي اثبات دو نزولو و لفظه نیسی را پوار رو سو از نزول داغی مطلب دانه یشانی نزول چیگین دا واقعاون دا دقی واقع سره دا صورت چی نازل یا د آیات چی نازل شوه ده بس ام خواست دا دقی واقع سره تولیلی را دا, دا بری واقع سره تعلق نساتی داغی مطلب مفسرین چی کرا زکر کئی چی نزلت پی کزا نزلت پی کزا چی دا واقعا د پلانه واقع, واقع سره دا آیات نازل شوه نو داغې دا مطلب نه شي کني دا غوړې خاصه دا غې مطلب داره چې کله د آیات نازلې دن واقعي واقع, واقع سره دا واقع په خره غلي ونه زه کله آیات نازل شي وي یا دا واقعې مخه راغلی راغل ونه دا صورت نازل شي وي نور مطلب به و ماغه نه بلکې داري سره تعلق ساتي امام شاه ولي الله رحمت الله علیه زکه ذکر کوي چې کمه د خپل زمانې سره قران اونې لګي په نو دا عالم د قران نه لې هره زمانه کې دا قران می ځاغ ګرځې دی شي که یو سره وی چردا آیا ته يهودو مبارکه نازل شي وره د نبی اسلام د یا یا یا زمان زمان زمانه یاد د نبی اسلام د زمانه د سوارو کې نازل شي وره یاد مشرکین د مکه مبارکه یاد منافقین د مدینه مبارکه نوستاله پارس شو زماده پارس شو و بیا د مانځو او د جنتمو آیاتونه د صحابه مبارکه نازل شي وې د زمانه په فارخو بیا یې سنشتن نموځته دا هر زمانه کې دغشان څنګه مؤمنان فرض معنی کیواز معنی کیه وو د مو هغه معنی کیه منافقان زمانه کی وځه د قران د اصوله خلاصه لا یسیر رجل بصیران بالقران حتى يعلم اربعان دا که سر یادولې شئ نو خبره ده سره په قران پویا نګریږي څو پوري شي د څلور خبرې نه ذکرې یو تفسیر د قران په قران درم تفسير ده قرآن پا حدیث سرعا. درم تفسير ده قرآن پا اقوالو ده سوحابا و سرعا. أو سلورمه تفسير ده قرآن پا اغمانا جاغا موافقوی دا قرآن سرعا كا اربع ان پشاند سلورو لك شرعي الفاظ لغوی الفاظ او مقيد الفاظو درهم اسباب نزول سلورم ناشخ او منسوخ له اربعین د سلورو خبرو د پاره بدا پیجن یوه توحید دیم رسالت دیم صداقت د کتاب سلورم ایمان په آخرت اربعین پا سنورو خبرو بدا سنورو پیجنی. پا دلیل نقلی. پا دلیل عقلی. پا دلیل وحی. او پا حل باننی. نایات دا داتیر شکنی داتا سوائی مویلی. و یا مددها بیار باین. دا دیبا پا امداد که. یو جهادو. دویم انفاق، دویم تنزیم، سلورم آداب، لی ارود دا برها اربان، سلور خبری با پی رد سلور، مشرکین، یهود، نصارا، منابقین، که اربان پشاند سلور، شرک فی الالم، شرک فی شرک په دآ شرک له عبادت فی اربعین په شرکونو کې په مشرکانو کې څنګه چتارت کاو مشرکین بیل عبادت مشرکین بیل مشرکین بیل مشرکین بیل جن و یوځه اربعین په سلورو د وضاحتو کا بیل بقي سودا انبياو دريم په امثالو په میثالونو باندې دريم پيجز د علي هاو دد وی سنورم پس پکوالې د دلایل دد وی دي و من اربعين اغه یو روانه ځان د شکایت سلور د نفاقنا د شرکنا د افتیرانا کارباین په شان د لا حرام کړي دي په الله وینا جوړاول په الله د روح او څلور نور دي د دې پشان چې انکار د توحید نه ری انکار د موجزونه نه ری ا او توکي په موږه دین وبوري وایښت نه بو من اربعین ځان با بچ سلورونا د سلو ورو نه د سوستې نه ځان نه به سوستې وباسي لکه د قران څخه الهاتوب ورغړېږي دکې تمہاري حق نه به ځان ساتي حق باندې پټې چې قران دې ځکو ورته کې امام نمازان ساتي بدمری بنکي قران تکې ناشته ده تحریب نوازان صادق قران کې بدزان دروغ نه جوړي لالا یوتلا به 40 دې د پاره کې په سلورو مبتلا نشي چاله زجر دی که خوب کې یا په خبان دی وي اځېم ختم دي مہر بدر باندې لګیدو گمراهي پدې کې مبتلا نشي د دنیا په ذلت کې مبتلا نشي دا آخرت په ازهر کې مطلع نشي که هر با ان پشان د سلورو چې د خواهش تعبیداری ده دا. د مشران په دلیل کې نیوللي الله سره یو شان غنند خلکو فاسد قیاسونه کول په ام توهین ارباین امتحان باندې په سلورو هغه شي ملامت الاهیبا دوستان باندې ملامت کوي چې ملادات څه کوي زانه دې مولا ګوټه جوړ کړې وې وشماتتل آداد دشمنان باندې باندې خوشاليږي چې شکر وکړې راګېر شو وطن الجوهال جاهلان باندې باندې بد را دي وې وحسد العلماء علماء باندې سره حسد کوي سو حق پرث نه ګورې باطل پرث کاهر باين پشان د سلورو چا کنزل کنزلي ال ایزا ضرر سول و انواع الافتراح قسم دروب جلول و مکرل کبرا تدبیرون دو مشرانو لیدرانو و به بے اربع ان منگولو لگو پا سلورو چرا قرآن دے سنت دے اجماع و قیاس دے معا اربع ان سلورو سرا چرا قل کو احسان کولنی بے حیائی پری خودلنی پا معروب بانی حکم کولنی دا منکرنا نه دا ویتا حلا بی ارباین خیسته باشی پا سلورو چاگاز سلور قیدی دی مباشفت قیدی دی مبلغ دا پدی خیسته شی بایکار د دشمنانونا پدی با خیسته شی دا معاہدین و امداد پا رد و چیوکو ردی دیر رد کیکنا پدی با خیسته شی و اکرمه اللہ بی ارباین ازت من بکی اللہ دل را پا سلورو تسلیده دی بشارت د دنیا لري او بشارت د اخرت دي که اربعين پشان د سلور او چې تشجيع او بهادر دي استقامت دي ايقا او امداد دي نصرت ميت خاصه د الله امداد وهانت عليه اربعن اسان بشپدي باندې سلور اثار النصد ازان قرباني ته ته تیار شي اثار الاموال مالونو قربانو له ته ته تیار شي الهجره المتعال الله تبا هجرت او جی المقاتيا دو همه يصده في الحال والمآل رې کول دا خلاص چې بندي تعاله په حال او په مال کې واپسای کی کارباین پښان د سلورو چې تزهید من دنیا نه د دنیا سره محبت مکوا او مینان په خوشاله او په غم کې کلمت الحق اندل امرا ظالمان په خوا کې د حق وینا کول او کله کو سیدن او ادا په خدي په دې کې لا يفوز بأربع ان فسلورو بكامياء شي غنل به شي بل يو لو يدل كي ملكوت سما ويوخيل جنته الماوى دن بشي جنته مواطن عجت ترجيت ابو رشي الله سره بمخامق سادي داروشي لا يثير رجل بصيرن حتى يعلم اربعن ك 40 ل 40 ويمدها ب 40 بها 40 ك 40 في 40 و ب40 ويهذر من 40 ك40 واربين ويتنيب من 40 لالا يبتلى ب40 ك40 فنتوهن ب40 ك40 واتذم ب40 مع 40 ويتحلى ب40 واكرمه الله ب40 ك40 وهانت عليه 40 ك40 فيفوز ب في 40 في زمره النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئک رفیق و اخر دوانان الحمدلله رب العالمین قران دی یلا اہل عملین سیکی په قران باندې یلا دنیا او اخرت کې سټکه یلا درې په اجر کې زمونږ اعظمونو په پلاړو نو خويند او استادانو نو مشرانو سوچي خدمت یې الله راتونه په دې ټورو پر برخو کې اللهم انا لاذتک او شکر کې او اسمیه عادتک